Lyssna på Sommarhäng på Pirate Rock Elton John här på Sommarhäng Pirate Rock, The Bitch Is Back Ja, och det var ju Väldigt passande låt, med tanke på att vi vill Välkomna <laughs> dagens <laughs> Hedersgäst till sista Sommarhäng, har du någon sån här schysst applåd kan säga fram det, Kristian Så vi tar den enorma ja. Ta det här vi har alltså, välkommen Julia Fransén Men tack Eller mycket. Eller får man säga Robinson Julia ja, fortfarande Ja men, alltså, men jag älskar ju det Du gör det ska ja, fortfarande ja. Nej det, det får jag gärna fortsätta Ja underbart mm. Kan man även kanske säga äh, Skiter i Corona Julia Ja Fuck Corona Jullan Fuck Corona jullan. Ja. Ja. <laughs> ja. Nej men det gör jag ju inte Det låter ju <laughs> Men men, du vet ju vad jag syftar på. Ja, folk har ju varit lite arga på mig. Ja, har, har du fått arga kommentarer? Så alltså det är ja. så här: för de som inte har fattat läget här nu eller för att sätta de som har legat under en sten hela sommaren och inte på något sätt har följt vad som har hänt för du har ju kan man säga, dragit en hel del löpsedlar i sommar Ja. På alla sätt ja. Och du fyllde ju 30 mm. Och då tänkte du så här att fan, Vad gör man då, vi gör som alla andra som fyller 30 Vi kör lite privatjätt och, och lite lyxjakt runt om i Europa Ja men det gör man väl Ja såklart det, Jag tror jag gjorde det när jag fyllde 30 Men jag kommer ja. inte ihåg men jag tror det. Vart prov ni då? Eh, nej men vi, först så åkte vi eh, från Schweiz till Monaco eh, Privatplan Och på Monaco hoppar vi in på en båt Och bodde där Eh, och eh, så min vi en en hel vecka. Eh, från Monaco och till Santropo. Santropo till Portofino. Portofino till Ibiza. Eh, <laughs> ja. <laughs> ja, men det var ju en helt normal. Ja. Det är en vanlig, 30, vanlig ja. enkel 30-årsfest, helt enkelt. Ja, nej, men, och då, då kommer jag ju hem till löpsedlar att eh, Robus och Julia. Uh, Jublas lyxresa i coronapandemin. Just det. Uh, men det är uh. ju inte så farligt ändå. För här snakkar vi ändå privat jet, liksom. Ja, men det var privatplan och det var på en båt. Uh. Uh, och, uh, så, så det var ganska isolerat. det. Liksom. Uh. Men, uh, men alltså, ja, no, det är inte okej. Okay. Jag förstår hade alla gjort som jag så, så hade det ju blivit uh, kaos så jag är inget och försvars jag men jag, jag är inte perfekt. Jag kan säga såhär, för, för oss behöver du inte försvara dig. Nej. Men man kan jag säga vi är Nej, inte vi fullständigt det. Ja. ja, men för resten. Ja, men har du ja. fått arga har, har du fått liksom nu vet jag du har ju interagerar ju enormt mycket med dina fans både via och följare via Instagram och Facebook och allt sånt. Ja. Har du fått massa argt från dem också? Alltså jag raderar ju dem <laughs> När du ser att det börjar. Fy ja. fan, för Om man blockerar varje person som skriver något dåligt. Ja. Oh. Och sen så, alltså, såklart kritik, konstruktiv kritik kan jag ju ta åt mig Men Men om det liksom bara är hat, ja. då tar jag bort det. Och sen så inser man att det är inte så många. Det är bara att de som, de som skriver, de skriver mycket. Syns. Precis. Ja. Så, Nej, haters vill man inte ha. Nej, så jag får inte så mycket. Nej. Så det kan, men, men man tar ju åt Så Jag tar åt men jag tänker, ja det kanske var dumt. Men... Nu har det hänt. Nu har det hänt? Ja, det var fantastiskt. Ja, och nu är och du mellan är 30 och 40 sjuk. år. Ah, ja. och det, det måste ju liksom firas eller fira Mellan det som man har haft. Just det. Eh, ja, just och nu börjar helvetet liksom. Mm, för alltså, nu är du så otroligt gammal. Vi såg ju det. Vi är så glada att ha dig här i studion Du ska få dra en vinnare för oss här på ett speciellt sätt Ja, vi har ju haft massa, massa sköna utlottningar Bland annat av de här otroligt coola sommarhänglasen Som man kan wow. vinna Och då tänkte vi att den sista vinnaren Då skriver vi ut 20 lappar Eller 20 små lappar Och sen så ska du få kasta pil på en dattavla Och den som du träffar, då den nummer, den vinner Okej okay. ah. Är du bra på att kasta pil? Alltså jag är väl sämst på det mesta när det kommer till tävling och sånt vet är det för de som har kollat på Robbie och sånt. Ja, det är, min, och min min tävlingsinstinkt alltså den är inte jag, jag bryr mig inte så mycket om att <laughs> förlora liksom. Vi kör med stund. Jag vill stort. bara ha kul. Ska vi tar lite musik först. Ja, då? ja vi kör lite queen. Ja, det gör vi. take me home tonight? Oh down beside Andreas och Christer. Väsby, nämligen Europe I Prisoners in -Pilers. Jag tycker ändå fortfarande att det är jävligt kul att ett band har blivit så stora så att man har döpt en världsdel efter dem. Ja. <laughs> ja. Är jag det så? Inte det? Ja. ja, det är så. <laughs> så är det. Ja. ja, det är kul faktiskt. Ja, det är häftigt. Vi har Julia Francé som gäst. Ja, Robinson Julia. Och jag, jag satt förut här och rådde mig med att bara googla Robinson Julia. Ja, det har jag aldrig jag gjort faktiskt. Har du inte det? Nej. På riktigt. Vad kom fram? Har du inte googlat dig själv? Jo, men inte Robinson Julia ah, Nej, om nej. man googlar Robinson Julia ja. Det första som dyker upp då Det är efter Robinson Julia Fransens kärleksbesked Och det har extra vilken av alla tio killar var det? Ja, precis. Eh, om vi tar den översta här, Christer. Om du högerklickar på den bara väl ny flik så får vi se var, vilken, vilken det var just det här då. För det är ändå den som kommer högst upp, liksom. Okej, okay. oj, oj. Nu mm. blev nervös. Ja, och det här är ju då... Ja, här, här var det en stor bild på dig och på Kristove, såklart. Eh, avslöjar. Så vi kommer se ses. Ja, ah, just det, det. Det är ju såklart Kristove-grejen eh, där. Om, ah. om det blir dejt eller inte, det vet jag inte. Vad det kärleksbeskedet? Ja, det var, det var kärleksbesked, ja. ah, okay. Sen har vi nästa hänt igen då. Mm. Därför... För känner du igen Julia Francen i Robinson 2020? Ja, den är spännande. Ja, och det var ju att... Eh... Som att alla känner igen mig liksom. Ja, precis. Alla som tittar bara säger, men det är klart jag känner igen henne. <laughs> och det var ju, handlade ju om att du faktiskt har varit med på tv tidigare. Ja, mm. ja det fantastiskt... Var... Ja, det var ett riktigt sånt... Kanonprogram. Ja. Ja, vad var Det det? Det? Magaluf, ja. det dog ju när vi hörde namnet. För det var ju ett <laughs> nytt program och så spelade vi in det i två veckor. <laughs> och så så här, väntade vi ett halvår på att det skulle bli att sända. Alltså bara, vad ska det heta? Cirkusmagaluft. Ja. Ska det bli och Julia? Ja, det har du varit ett tag kan man säga. Ja. Men nu är det Robinson, Julia. Det kanske ja, känns bättre. Så mycket kul. Tredje, tredje tredje googlingen som vi hade mm. där. Då, det, var, det, alltså, det dyker ju upp. Alltså, när, man, när man googlar det så får man upp 94 miljoner 400 000 resultat. Den tredje är ju då såklart Robinson Julia Fast i Sverige vill tillbaka till lyxlivet i, I USA. USA. Hon har festat med kändiseliten, hon har rest till 40 destinationer på fyra år, oftast gratis. Idag är Robinson Julia Fast i Sverige på grund av covid-19. Men, Men planerar att återvända till sitt gamla glamorösa liv så fort hon bara kan. Jag älskar jag lyx. Jag klarar mig inte utan lyx, säger Julia Fransén. Nej. Ah. <skratt> Ja. Oh, vad vidrigt förfall <laughs> alltså. Oh my, Jag oh. älskar lyx. Det är oh. Ska vi rigga eh, eh ska, vi rigga Gör vi. Vi ska kasta oh. pilar alldeles strax. Körde du bil hit? Ja. Va? Vi trodde du skulle komma i limo så du kunde inte med oss. Oh, fan. Du lyssnar på sommarhäng på Pirate Rock med Mattias och Christer. Programmet presenteras av Enor Design, gravur och presenter med en personlig touch. Vi till Sommarhäng här på Pirate Rock Tillsammans ja. med mig, Christer Wartland Och Mattias Eriksson, men dessutom Julia Fransén som oh, gäst Vad trevligt att du äntligen kunde ta dig tid Och komma in mm, Vi Svartal från Marbella Och alla andra ställen Ja, oh, vi jag älskar ju vara här Ja, Gör du det? Oh, ni är så jävla härliga Ja, alltså. var gött oh. Du passar in kan jag säga Ja, oh, definitivt du ska vi, ska vi göra den här lilla tävlingen eller dragningen, sista, de två sista glasen va? Ja, och två sista sommarhängglasen ska nu helt enkelt tävlas ut och vi har ju folk har ju skickat in filmer, videos man har lagt ut på Instagram, Facebook, ja. fan överallt. Och Det här blir lite då, lätt att dra alltså Då har vi plockat ut 20 stycken mm. eh, Och så har vi lagt dem från 1 till 20 mm. Och sen så har vi plockat fram en darttavla Och sen så ska dartmästarinnan Julia Fransén, känd från Robinson Efter att mm. ha vunnit nästan ingen tävling I hela Robinson <laughs> Ska jag nu få kasta pil Och se vilken siffra det blir Håller du i dårthållande honom? Nej, det gör jag inte Jag kommer stå bakom henne någon <går> Vet du vilken tävling är nästan vann? Nej Den där man skulle stå på tå som en klackar Såklart mm. För det har du ju testat förr detta Nä, nu, nästan vann Ja, <går> <går> <går> det är Alltså jag är traumatiserad jag, jag vann först, sen fick vi ta om Och då vann den andra mm. Vem var det då? Mattias oh. Såklart mm. Kunde inte han ha gett mig det? Jo, jag också. vilket svin ja, Aa, man, Vi får ringa han, han och säga man. det ja. kunde du? Hur kunde du ringa jävel? Hur kunde du? Men han bjöd med mig på priset som var Robinsons största matpris genom tiderna En kväll. Var det så? Ja, med tack. Och Så det var Åh, oh, var det gott Alltså, om det var gott. Ja. Alltså, jävla gott. Nu ska vi kasta pil. Ja. Nu är klar riggar vi då. Nu det är, vi är så här, ja. vi ska upp med en dart du, du vet hur dart funkar, eller? Ja. Mm. Mm. Mattias instruerar här. Det så här bakåt. Ja, vi ska kasta upp i taket. Så att här, egentligen, ska vi inte ta... Och jag tar och filma lite samtidigt. Mm. Ja, det tycker jag. Ja, det är roligt, får vi se här. Ja. Mm. Så att, ställ upp och så bara flytt fram. Ja, det bara och så är position. Här, får, så fort en sitter, då ja. är det ju helt enkelt... Okej. Okay. Är du med? Hon, Hon höjer med. armen och. Oh, Dägg upp det! Oh, indirekt! Nej, nej. Det där de har! <latt> tar, ni. Vi tar det nu. Där! Nummer två! två. Oj, vad nummer två! Ja, det är spännande. Ta, vilket kast du har, den ändå! Ja, ja, jag... Här har det kastats. Det kände kanske. ju pressen. Det är 100%. Jag, jag tänker på den personen som inte vann nu i och med att den ramlade av nummer 20. 20 ja. Vi, berättar inte det var. Vi berättar inte vem det var. Vi kan berätta att den personen hette. Anders, men än så berättar vi inte. Okay. Så sitter nu så några Anders som har skickat in och tänker Vad fan! <laughs> ja, men Kante då han. är det så... Det här är ju roligt alltså. Vadå? Vem var Ah, <laughs> Det här är riktigt roligt. Alltså det här, vi, när man sänder ett sånt här program så får man ju alltid en speciell relation med vissa lyssnare. Som, men som hör av sig och som bara är sköna. Mm. Och en av dem som hört av sig en hel del är ju en av brorsarna Persson. <laughs> de det är sant. Det här, uh -huh. äh, Daniel Persson. Om alltså man vill gå in och kolla hans Instagram-profil så heter han Daniel Persson 5688 i ett ord. Han har skrivit här: e Surrealistisk känsla när man springer på världens bästa sångare. Och ja, det är nog ett litet Elenas magus. Skulle kunna vara noll Bla bla bla bla. E har vi pratat alltså om att han, han sprang på Jörn Lange? Lande Lande menar jag. Och han eh, Han vill ju helt enkelt eh, Vinna Örglas För att nästa gång han springer på honom Så han kan bjuda honom På bärs I världens bästa örglas Det där var en bra slogan. Ja jag, jag tycker faktiskt det också Så att eh, Daniel Persson Två glas kommer till dig Adressen har vi ju Du har ju vunnit en tisha tidigare Så att eh, äh. Stort mm. grattis ja. Grattis Ja Fick du ett grattis Av Julia här också Och då tackar Julia Lite extra mycket nu För att det är tack vare Hennes dartkunskaper Som du får två glas Kan jag säga. Till sommarhäng här på Pärfråk Och vi har Julia Fransén som gäst Ja, yes. är glada för det? det här var Heart, all I to do is make love to you Mattias, Ja. vi har ju hela sommaren gått ut och låtit våra lyssnare få önska låtar va? Ja, precis och Nu när vi har Julia här, skulle inte hon kunna få önska låt då? Att, att Julia ska få önska precis vilken låt hon vill i ja, hela världen Julia, du får önska precis vilken låt du vill i hela världen Då vill jag ha vad som helst med Samir och Victor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 Till sommarhäng Du Mattias Ja Nu när julen önskade Samir och Viktor Ja, jag har vet. du hämtat dig nu? Fick en liten sån Synaps Som gick av i hjärnan Vad kan jag se, säga En säkring brann av här Ja Jag blev ett stel Ja men I ryggen Är det ju underbart Ja, ja jag blev lite besviken faktiskt Ja Det kommer kanske lite senare Eventuellt inte Ja, då har de inte gjort Någon rockigare låt? <hör> <hör> <hör> Du, den här boken som jag sitter med här som heter Thousand Places to See Before You Die ja. Den har jag och Christer bläddrat i sommar här Och drömt oss iväg Och vi råkade ju idag hamna I Canoe Bay så vi ska tydligen åka dit på en romantisk Vilken rolig bok ja. mm. Jag tänker så här att här i måste det ju Finnas med sjukt många olika saker som, som ställen där du har varit på Eftersom du har rest ganska mycket Ja det ja. Jag slog upp en sida här nu i Monaco-området Hotel de Paris i Monaco Eh, Casinohotellet. Ja, där har varit. Där har varit. Där ja. var det var väl ganska nyligen. Va? Ja, ja, mm. det, det var ju en del av min familjesvensa. Precis. Ja. Och den, den har du checkat av då så att ja. säga. Eh, har du varit vi, vi tar en till här då. Mm. St. Andrews Cathedral i Wells, Somerset i England. Domkyrkostaden Wells är en medeltida pärla. Staden upplevde mm. sin glanstid i av medeltiden och katedralen Church of St Andrews uppfördes. Har du varit där? Nej. Nej. Va? Det är så alltså jättetråkigt. Det var konstigt. <skratt> ja, det var ett skämt. Har du, och då, då ska jag ställa frågan här då. Har du varit på det här? <clears throat> Eh, sjunde dagens före detta tillflyktsort är idag ett avskilt hotell mitt inne i skogarna i Wisconsins indianhead region Hotellet tar endast emot 19 par och erbjuder avkoppling i lugn och stillsam miljö. Fri från barn, motorbåtar, telefoner på rummet och hektiska aktiviteter. Exklusiva rum och stugor med sjöutsikt, öppna spisar, natursten och dubbla bubbelpoler smälter harmoniskt in i, i de skogiga omgivningarna och påminner om där i Frank Lloyd Wiggs-arkitektur. Det, det, det ska vi. Det är dit vi ska åka, jag Christer. Har du varit där? Gud vad mysigt. Är ni tillsammans? Uh -huh. Nej, vi, vi kanske, kanske blir. Det blir. <laughs> ja, där eh, har det, det aldrig varit. Det har inte varit, nej. Det är väldigt mysigt. Ja, nu står det Och Hon får ge på. Jag får att det är eh, dubbelrum bara. Ja. ja. Kan man göra tre, tre så rum? Det låter lite så Brokeback... Vad heter det? Brokeback Mountain. Ja, lite så. Uh, är det och kan vi vara backarur här? <laughs> <laughs> Men gud vad mysigt. Kan du inte köra en vlogg? Vi kör pittoreska vandringsleder på drygt sex <skratt> meter. De flesta gästerna äter sin frukost på sängen, <skratt> åker kanot i orörda vatten och njuter av en massage på rummet. Och hur kom det fram till att den skulle dit? Krista fick välja, alltså ja. säga en siffra. Han var lite unga, fick Hej, jag heter Julia Francen. Jag sitter här med Sommarhäng på Pirate Rock Och nu går vi till reklam Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock Programmet presenteras av Enor Design Gravyr och presenter med en personlig touch Du lyssnar till Sommarhäng Här med mig Christer Wolfman, Mattias Eriksson mm. Och Julia Francen. Hej. Mm. Ju Tänk det. om du hade varit med oss hela sommaren Ja mm. ah, för fan vad roligt Då, då hade ju... Jävlar, var kaos. Kan, har det kan du spela in på distans. Tänk, om du hade varit med på min födelsesresa. Ja. Nästa, nästa gång du fyller 30. Man fyller ju bara 31 en gång också. Just det. Det är sant. Så Då är vi nästa. på, kan jag säga. Jag har inte åkt privatget på skit länge, så det vore trevligt. <laughs> på på var typ länge tid, fem år också. <laughs> Lite, eh, aldrig. <laughs> vi, ska ju, vi har ju faktiskt gjort så här att vi har, fått, vi har haft tävlat ut The Book of Heavy Metal med Snowy Shaw, hans självbiografi, precis. Och man har fått skriva in, man har fått. Eh, på säga. Ta med oss hur som helst egentligen mm. För att helt enkelt tala om att nu jävla vill jag vinna den här boken En som har gjort det och som faktiskt blir den lyckliga vinnaren Av denna gedigna bok Det är helt enkelt Olof Axelsson i Söderköping Söderköping jag Har du varit så? i Söderköping? Eh, oklart Oklart, jag har inte varit det. Jag vet att de har ett bra glasscafé där dock Så pass mm. Olof, boken kommer till dig Vi har fått din adress också Så att den här vill vi att du läser Och sen vill vi att du helt enkelt recenserar den på nätet Och lägger ut en bild när du sitter och dricker en öl Viktigt mm. Mm. Väldigt viktigt Ja, ha, vad har vi i Michael? Nu eh, går vi tillbaka till det enda som egentligen är intressant idag och Det vill säga Julia Fransén Ja men gud, vad ja. fint sagt eh, Kärlek Ja, det vet vi att du är lite intresserad av ibland <laughs> Ja, det har varit en del förhållanden det varit det? Enligt hänt Enligt hänt har det varit äh, ganska många förhållanden Den senaste förra veckan så var det på, på Omslaget av Klick Den mm. tidningen Min och Martin Melins relation okay. mm. Hur var det? Om, Den är att vi aldrig har träffats oh. Nej. Mm. Men jag har ändå bli... trollande. Ja, vi har en relation. Ja, relation. Ja, med Just stora det. bokstäver på första stället. Har det inte varit Patrik Ekvall lite också, eller? Eller är det bara jag äh, som har kört det jo, jo, det har varit den också. Lite, ja. Och så har det varit alla i Robinson, som alla Såklart. killar som finns Såklart. ungefär. Ja. Mm. Men nu vet ju jag att du var ju iväg här och trotsade corona lite till ganska nyligen. Ja. Det var nere i Sardinien och vände lite. Ja, det var jag. Ja. Ja. Och då var du där med en dejt. Ja, det var en dejtresa. Dateresa, dejtresa, ja. privatjätt Sardinien. Brukar du köra såna mycket kister? Det händer. Ja. Hur gick det? Hur, hur gick, alltså, känner vi så här att vi eh, här. är lite kära nu? eller eh, Ja, mm. men det är lite komplicerat. Det är lite komplicerat. Kan var det vara <laughs> det. Det är helt ovanligt. Nej. Nej, nej, men det är lite <clears throat> tidigare Ex eh, och sånt där. Ja. Ah. Mm. Och, och den här personen då, som, som ju är involverad i det här ja. Han vill inte vara med på bild Han är superhemlig Superhemlig, ja. är han så hemlig så att du inte ens kan berätta vad han heter eller? Ja, Aha. faktiskt Det var konstigt Ja, nej, oh. men han, Och han kommer nog alltid vara det faktiskt Aha. Ja, Vissa vill ju inte vara med på sociala medier och sånt Om du hade sagt hans namn ja. Hade vi vetat vem det var då? Nej, nej, han är ingen, ingen känd person nej. nej Så det är inte han, Det är så av, av... Den däriga snickaren Nej, och det är ingen svensk. Han Nej. är från eh, Tyskland, fast bor i Schweiz. Ah, Schweiz. Där bandet Gotthard kommer ifrån för övrigt. De lyssnade du ja, del på, va? Ah, ja, de lyssnade på hela vägen till Sardinien. Bra. <laughs> Nej, men det, det jag, jag är extremt öppen av mig, så det är väldigt jobbigt att inte kunna säga allting. Ja. Eh, men det är... Det är flera anledningar som... Det går verkligen inte, alltså. Det är jag vill bara säga allt. Nej, ja, det är klart du vill. Men jag har, varit, jag har egentligen sagt för mycket redan. Det är så? Ja. Mm. Men ja. Det här, du får vi tänka på det här har du bara sagt i radio just nu. Det är bara 150 000 <skratt> lyssnare, så att det är inte så <skratt> mycket, <skratt> inga konstigheter. <skratt> Nej, men det kan jag mjussa på. Men fransett han, sa du. Frans <skratt> fransett. Frans Frans. <skratt> frans, frans, <skratt> frans <skratt> och betala schwejst. <skratt> Ska vi köpa en låt med Corleone, kanske? Ja. Det gör så gott här Ja, det gör så och med Mattias och Christer Mm, tiden rinner på, Mattias. Ja, den gör ju det. Och eh, vi måste ju bara säga... Fan, vad kul att du dök upp här, Julia. Ja, men det är så kul att vara här. Stort tack. Så länge du inte flyttar tillbaka till USA eller någonting... ...så vill vi ju gärna hitta dig jätteofta till framöver här. Ja, men varje gång jag är i Sverige får jag ju komma hit. Det är hundra procent, kan jag säga. Jag bjuder in mig själv. Står <laughs> inbjudet <vid laughs> och får och knackar på här henne och då bara... Hallå? Ja, får du komma in eller? Ja, helt, då kommer vi alltid helt in, öppna dörren och säga välkommen. Du, Mattias, en annan grej, tänker jag... Mm. Mm. Jag ska eh, bara göra dig, mig och alla lyssnare uppmärksamma på en grej mm. Det här är sista sommarhängspratan vi gör Ja det är det faktiskt, det är helt sjukt Vi är tillbaka Fan, nästa år Fan vad bra år. vi har gjort det här i sommar Vi är tillbaka <laughs> nästa år <laughs> Nej, vi, får, alltså, programtablon går in som vanligt nu nästa vecka ja. Och sen så ser vi fram mot hösten och ser vad ja. det blir där Precis eh, Jävligt kul att kört sommarhäng Ja och nu väntar vi ju in Daniel snart här mm. Vi ska krama om Julia Får man det nu eller hur funkar det? Alltså jag, jag... Ja. ja såklart, du skiter ju corona så det är ju inga konstigheter Det är frågan om du vågar fram mig Ja man var rest precis nere i Italien. Oh, känns tryckt. Känds tryggt. Känns ja. äh, Stort ja. tack för att du kom. Ja, tack. och äh, helt underbart. Och tack. nu är det dags för avrock snart då, tack att, för att du kom. det är möjligt att du springer på Daniel ute i korridoren här. Oh, Om du king, gör det så det. kan du ju kingsa på honom. Ja. Säg att han snabbast lite för han är lite senare ja, absolut. Mm. Tack för att jag fick komma. Var <laughs> så kul. Ja underbart. Hänger kvar en stund i med. Gör det. För ja. Fan, nu tar vi en bira. Baby it's <laughs> a <laughs> dream come true. Walking side of you. Wish I could tell you how much I care, but I only have the nerve to stare.